Stalo sa to dávno, pradávno. Vtedy keď sa stávali všetky tie hrozostrašné i nádherné a vzrušujúce udalosti, ktoré tak radi prežívame v rozprávkach. Aj tento príbeh ostatočnom Juanitovi zo starého, prastarého Španielska, prešiel do rozprávky, ktoré tak radi počúvajú deti na celom svete. A keď vyrastú, budú brániť pravdu a dobro, ako ich šľachetný priateľ Juanito. Teraz však už poodhalme závoj minulosti a poďme na juh starého Katalánska, kde sa tiahne pohorie Sierra del Toro, pohorie Bíko. Započúvajme sa do rozhovoru mladého Juanita a jeho slepého starého otca, Chorcheho. Je tu pen? Viem, vidím. <laughs> Ako môžeš vidieť, keď si slepý? <laughs> uh, prepáč, prepáč, nechcel som ťa uraziť. Mrzí ma to starý otec. Neuvrazil si ma, veď som naozaj slepý. Ale vidím, hm. Počujem začú som, ako si predlžil krok a vravím si tam, čo si je. Peň alebo čo? Možno Jarček? Treba prekročiť, nie je to, čo chce. Tak to ja vidím. Počkaj. To je kolibrík? Kolibrík? je trilkuje, ale okom ho neuzrieš? Je maličký. Tak ešte je tu. To je dobre. to je dobré. Vieš, Juanito, voľa, kedy boli olivové háje plné kolibríkov. To ti bolo z pevu. Povráva sa, že Katalánci po nich zdedili spevavú náturu. Kto vie, možno, že je to aj pravda. Je tu krásne však, Huanito, nádherne. Jed krajšieho kúta pod slnkom. Keď sa obrátim k slnku, v diálke sa trvliece azúrové more. Podobnou tá najtvavšia zelenjakú si len vieš predstaviť. A v nej oranžové slniečka po maranžovúk. Vyšie na úbočiach záplava vyniča. Tu okolo nás šumia olivové háje a vyšie nad nami sa tiahne hustý dubový les. Tak, tak. Môže byť krajšie miesto na svete. No povedz, starý otec. Mhm. Čo je? Čo si zo smutnel, starý otec? Ale nič, chlapče. Myslel som na kolibríka. Zostal tu a to je dobré. Možno sa raz rozmnožia. Mm. A ostatné? Kde sa podeli ostatné Vraľ si, že ich boli plné haj. Raz ti to porozpráva, vnúčik. Teraz poďme. Don chozé nemá rád, keď to mešká. Spustí mlin a naše žitko zostane nepomleté. Poďme. Mne tie ťažké to vrece. Ešte že čo? A je dvakrát toľko, by som uniesol. Ale čo je? Čo si zastal? Už dovidíš do mlyna? <laughs> vidíš muletu, čo? Prechádza sa po dvore okolo mlyna a hlavu vyvracia sem hore. <laughs> Nevie sa ťa dočkať. Je to tak? No, Vidíš muletu? Vidím bíka. Obrovského bíka. Stoj! Čo je? Čo sa stalo, starý otec? Ty sa celý chveješ. Ano, leto vidíš. Vidím. Je na dvore. A pod chvíľou sa obzerá. A bík? Stojí na kraji stolovej hory a hľadí dolu do doliny. Ako vyzerá? Kto? Bík? Veľký, ešte som takého nevidel. Tá šia roj. Trplie sa, ako by boli. Sú zlaté. Je to on. Kto? Toro, tak ho pomenovali. Jednoducho Toro, bík. Ľahni si na zem a nevystrkuj hlavu. Pritisni sa k zemi. Lebo ak vietor zanesie k nemu náš pach, amuletu vidíš? Ako môžem vidieť, k nima tisneš k zemi. Máš pravdu, ale tak to musí byť? Tam aj tak nepomôžeš. On rozhodne. Bude tak, ako on urobí. Ešte tam stojí, ale opatrne... Počkaj. Je tu niekde jazminový krík? Mm, tam, vpravo. Tak sa ta doplazme. Zadusím sa tu. Privykneš. Ta vôňa nás ochrání. Mm. Nezavetrí nás v nej. No, čo robí? Stojí. Ako by bol z kameňa. je to on. Eltoro. Vládca týchto vrchov, temná sila kanionov a výchrica planín. Podľa neho naši pravcovia pomenovali tieto vrchy. Sierra del Toro. Povráva sa, že jedna z Neptúnových cer zakliala neverného milého. Nikdy viac sa nemohol vrátiť do morských hlbín. A tak ako obrovský bík od nepamäti vládne v týchto vrchoch. Kruto. Nelútostne. Z času na čas si vyhliadne mladú ženu, podoberie ju na rohy a navždy sa s ňou stratí. Spletí roklín a rozsadlín. A viac jej niet. Žiadna z nich sa nevrátila. Čo robí? Ani sa nepohol. Nerozprával si mi o ňom. Ani ty, ani nikto iný. Už som tu dosť dlho a o Torovi som nepočul. O Torovi sa nehovorí. Ľudia sa boja o ňom hovoriť. Snažia sa na ňo zaputnúť a zbytočne neprivolávať nešťastie na svoju hlavu. Na muletu tu nedovidíš? Mm, musel by som sa postaviť. Ale opatrne. No? Ako je oblečená? Kriem a jazminový krík. <sík> Zahľadela sa smerom k nám. Môj ty Bože. Ako purpurová rúža. Oh. V celom Katalánsku nevypestuješ krajšiu rúžu. <sík> a čo robí on? Pohol sa. Pomaly sa obracia. A ide, ide, ide, ide. <sík> Zastal. Krúti sa na mieste. Loha mi pára Zem. Rozhadzuje ju okolo seba. Teraz zastal. Zaboril predné nohy tu zeme. Oh, dobrý Bože. Čo je? Z nozdier mu vyšľahol plameň. Z obi dvoch nozdier mu šľahajú plamene. Všetko navôkol horí. Hnevá sa. ukrutne sa hnevá. Prečo si zakrývaš oči starý otec? To nič, to len aby som nevidel. O čom mi rozprávaš, taký hlupý zvyk. Len lež, mm, tižko. Vizúri sa a pôjde. Možno prídu veky, kým sa zase Verme tomu. Dúfajme, že to bude tak, múčik. Kto chce, nech zloží zrno do mlinice, kto nie, verte si ho naspäť, Už som povedal. Ale, Tom Chose... Povedal som. Rís je stanovený. Ale v Lani si bral mericu. Teraz beriem dve. Mám výdavky, časy sú zlé. Všade dráhota. Bola suchota, Jose, Neurodilo sa ako inokedy. Ak vezmeš dve merice, pohynieme od hladu. Pohyniete, ak nevezmem. Mlyn treba opravovať. Ak ho neopravím, nebudem lieť. A je to jediný mlyn v celom údolí. Tak ako som povedal. Dve merice. Kto nechce, nemusí. Môžete sa vrátiť domov. Ty, chorché. Počkaj. No. Čo si želáš, Don Jose? Ty si o celý čas šúšal. Nie je to tvoja robota. Nepodpichuje horalov proti mne? Nepodpichujem, Don Jose. Potrebujeme ťa. Povedal si pravdu. Bez mlyna zahynieme. Preto nepodpichujem. Ale keď hladnému psovi berieš kosť, tak vrčí. Bráni si ju, nečuduj sa im, Don chose. Hore na vrchoch je hlad a bude ešte horšie. Vyražaš sa? Kdeže? Toro sa vrátil. Toro? Tu? Stál na stolovej hore a díval sa sem dolu, k mlinu. Potom, keď muleta odišla z dvora, vystrájala ako divy celá planina Horela. Nepáči sa mi to, Don Jose. Videl som dím. Nepúšťaj muletu z dvora. Dvor obožeň s vysokým plotom a dookola nasať jazmínové kríky. Zbláznil si sa, Jorge. Mám jo zda ubezniť v jej rokoch a pri jej povahe. Ani tak by som ju neudržel, čo ty vieš o mladých dievkách. Je ako neojazdená kobylka. Ak jej len trocha popustí muzdu, ujde. Je tu Toro. A musel si sa zmýliť. Sám dobre vieš, že Toro od nás odišiel. Nevracia sa na tie isté viesta. Kto ho videl? Ja s Juanitom. Juanitom ho opísal. Tie rohy, ten oheň. Je to on, Toro. A múre tam má vraj červené šaty. Čo, čo, čo si majú šaty? Neviem, nikto nevie, podľa čo si Toro berá. Nikto to nevie, aj moja Laura. ona červené šaty. Bola v nich krásna. Ako červená rúža. Ozdoba každej záhrady. Mm. A toho tvojho? Sem nevoď, mu ulete hlavu. A to nestrpím, nerastie pre kadejakého príšelca. to nie je príšelec, tu sa narodil. Vyrástol v Andalúzii medzi maurami. Vrátil sa. Nosí korda, tvári sa ako dajaký idálgo. To sa mi nepáči. Kdeže ako idalgo, šľachtic? Oral je to, nie idálgo. Ale kordom vraj vie narábať, ako rodený idálko. Je svišký, ako prútik, rýchly ako blesk. No, taký vyhľadávajú bytky, sváry Len nešťastie im chodí v petách. Neželám si, aby si ho sem bodil. Vieš dobre, že som slepý, ako môžem bez neho. Tak ako doteraz, nech ti pomôžu susedia. Teraz mám Juanita. Prečo by mi mal pomáhať cudzí? Už som povedal. A teraz choď. Chod už a nezdržiavaj ma. Treba mlieť. Tak chod už, Jorge. Ah, to je Flamengo. To je úžasné. Si nádherná, prekrásna. Ale ty si mi ešte nepovedala, čo sa ti ani ja páčim. Ani ti nepoviem. Ako to potom budem vedieť? A na čo to potrebuješ vedieť? Lebo sa mi páčiš. Nepovedz. Naozaj sa Ako? mi... Ako? Veľmi? <laughs> Takto. Čo to robíš? Pust! Pust ma! Starý otec sa díva. Nevidí? Ale počuje. Čo stváraš, Juaní? Nestváram, starý otec, nerobím nič zle. Kričí oratu, tak asi robíš. Pusť Kde tá už je? Udrž vietor v dlani. Muleta, aj tak ťa raz chytím. Potom mi už neujdeš. Tak to skús. Uvidíme. Ešte horí. Hen sa šíri k nášmu domcu. Treba ho zahasiť. Lebo ak plamene zachytia les. Čo to robíš? Čo mám strúzi? Ktorý ju pičuje kopytami. Neodišiel. Je nedaleko. Ponáhľaj sa, Juanito. Utekaj, Juanito. Kto sa mi to prihovára? Ja? Kolibrík. Nevidíš ma? Hniezdím tu v krovinách. Zachránil si mi hniezdo pred ohňom a tak sa ti chcem odmeniť. Keď ma raz budeš potrebovať, len si spomeň na mňa, pomôžem ti. S kým sa tu rozprávaš, Juanito? <sík> S kolibríkom. Čuduješ sa? Aj ja som... Ľudia sa budú báť výjsť z chatrčí. Políčka vyschnú, nebude čo jesť, ani mlieť. Polia zarastú burinou, sem sa odvráti od nás a nevydá plody. Zhynieme tak, či onak. Prečo sa mu nepostavíme na odpor? Pozri na moje oči, Juanito. Hm, čo s tým majú tvoje oči? A ja som videl to rá. Videl som, ako mu vyšľali plamene z nozdier. A potom som už nevidel nič. Sám si povedal, že zhynieme tak či onak. Treba sa brániť. chuanito bež. Toro sa blíži. Odíď, chuanito Nechcem odísť. S kým sa tu zase Aha, s kolibríkom. Radi nám ísť? Poslúchnime, Juanito. Poďme, tam mu sa porozprávame. Vravel si, že jazmínový krík mu nevonia. Čo keby som týmito kríkmi zahatal ľabinu. Nie času, počujem dupot. Poďme, chuanito. Uh, tu je chodník, prevediem ťa cez ľabinu. Odtiaľ sa už dostaneš k domcu. Ja mu zahatám cestu. Nie je pre teba, to len horali. Málo ktorý z nich vie čítať. Žijú v chatrčiach, otrhnutí od sveta. To nie je predenom uleta. to je iný. A narodil sa medzi nimi, bude taký ako oni. Nechcem, aby si sa s ním stretala. Teba čaká iný život. Paláce, plesy, promenády, nedelné koncerty. Ešte rôček dva a pôjdeme dolu, k moru, do mesta. Tam si ťa nájde. Dajaký idálko, alebo možno aj niekto od dvora. Ty opustíš horalov? je to jediný mlin v údoli, Kde budú mlieť? čo budú piecť chlieb? Mlin sa rozpadá muleta. Ešte rok, dva vydrží, ale čo potom? Ani oni sa nestarajú, z čoho ja budem žiť. Tu sa každý stará sám o seba. Juanito je iný. Naozaj je iný. Vrátil sa domov, aby sa postaral o slepého starého otca. Vrátil sa, lebo mu zomrel otec. Nemal čo žiť, nemal kam ísť, tak sa vrátil. Kriudiš mu? Á, a, a nenost tieto šaty. Hrdej katalánke nepristane bláznivá červená farba. Nepáčia sa mi na tebe. Odložíš. A nech viac v nich nevidí. Čo ťa tak rozčulilo na tých šatách, otec? Sú to moje najkrajšie šaty. Mám ich veľmi rada, tak nevidím príčinu, Ale aby... ja, hej... Až. Chcem ťa ešte poprosiť, nevychádzaj z dvora. Slovia stavajú okolo mňa vysokú drevenú ohradu. Nechcem, aby si vychádzala za ňu. Nesmieš do vrchov. To mám sedieť ako v klietke? Prečo? Odídeme z tohto prekliatého kraja. Potom budeš mať voľnosti, koľko sa ti zažiada. Teraz sa na nič nepýtaj. Zabudni na chuvanita. Záhoď tie prekliate šaty a nevychádzaj z dvora. Nič viac od teba nechcem, muleta. Tých šiat sa zrieknem. Ale nezakazuj mi, Juanita. Je tu jediný mládenec, s ktorým sa dá pozhovárať. Tak mi v tom nebráň. Veď nič zlé nerobím. Zajtra prídu po múku, ostaneš v dome. Zajtra výjdem na dvor. A ak mi to zakážeš, Vyjdem za ohradu a pôjdem do vrchov. A oblečiem si červené šaty. Muleta! Muleta! Ešte jeden. Ešte jeden chýba. Musím zátať priechod. Už je blízko, Juanito. Nestihneš. Musím, musím. Pomáhaj, Kolibrík, pomáhaj, ak môžeš. Čertisko, ale držíš... Vareť a nevytrhnem, no tak, a teraz dolu, ešte pár metrov. Utekaj, Juanito, už ho nevládzem zadržať, nevládzem. A, tak, a je to, teraz už môžem bežať. Prečo si vonku, starý otec? Čo to robí, chvoníko? Zahátal som mu cestu. Zlostí sa. Počuješ, ako sa zlostí? Nebol by som to stihol. Kolib mi pomohol. Vletel mu do ucha. Tak ho vydražil, že to stratil vládu nad sebou. Začal sa hádzať na všetky strany. Krútiť na mieste. A ja som zatiaľ uchal príchod. Zastavil si ho. To nikdy neodpustí. V tých kríkoch je akási sila. Toro sa ich bojí. Ktože ho vie? Aj mňa vtedy zachránil jazmínový krík. Odhodilo ma rovno doň a Toro zaspätkoval. Myslel som si, že to len prenikavá vôňa jazmínu, ale zrejme v tom bude čosi viac. Kto ho vie, čo v tom môže byť? Ako to bolo s tebou a s ním vtedy, keď sa to stalo? Ochladilo sa, poďme dnu. Aké ticho zavládlo. Rasti to porozprávam, Juanito. Teraz treba spať. Zajtra pôjdeme pomúku. múku, budeme sa musieť mať na pozore. Vzdupal celý vinohrad. Muselo ho si strašne rozúriť. Celú noc som počul ako ričí. V horách rozdupal korkovú kôru. Hotová spúšť. Á, to hej, a poriadne. Tak to ešte nevystrájal. Ani vtedy, keď sa to Chorchemu prihodilo. Veru, ani vtedy tak nevystrájal. Nee. Treba sa mu postaviť do cesty. Počujete horali? Prišiel jeden z dola od Maurov a dáva horalom ponaučenie. Prestaň, Don Jose, nepodpichuj ich, chuvani to má pravdu, inej cesty už niet. To rozdivel, nebude pokoja v týchto horách, kým nepadne. Buď Toro, alebo my. Rošľavená ako kočervou. zničí polia, rozbúra chatrče, Chlapi, majte rozum, vidíte, čo vystrája. To nie je obyčajný bík, to je temná sila, ktorou nás Nebesá trestajú. Čo máme teda robiť, Don Jose? Zaliesť do chatrčí, zavrieť oči a zapchať si uši. Však, Don Jose, Toro si vyberie dievča 1, 5 alebo 6, čože je to 6 dievčat, potom Toro odíde. A kým sa vráti, možno nás tu už nebude. Čo si to dovoľuješ? Tak nám poradte. Horali sa pýtajú. Čo máme robiť? V máte múku, berte a chodte. Mám robotu. Iba čo podarovníci čas uteká. Staviaš ohradu hradu, Don Jose. To proti Torovi nepomôže. Staraj sa o seba, Jorge. Ja budem robiť, čo sám uznám za dobre. Požiadal som ťa, aby si sem Juanita nevodil. Neposlúchol si. Ani ty viac sem nechoď. Nezomeliem ti už ani zrnko. Vezmi si svoje a choď. Nerobíš dobre, Don Jose. Teraz nie je čas na sváry. Treba si pomáhať, lebo nevieš, kedy sám budeš pomoc potrebovať. A prečo ťa tak zlostí ten chlapec? Už som ti povedal. Nosí kort a buntoší chlapov. Buntoší ich proti Torovi. Nie proti tebe. To je to isté. Keď raz budú na jeho strane... A vôbec, čo sa máme o tom handrkovať? Povedal som a hotovo. Môžete ísť. A Juanitovi povec, ak sa ukáže blízko mlina, sluhov mu kosti dolámu. <ňujem> ľubím Otec nikdy nedovolí. Má so mnou iné plány. A ty, Muleta. Ty s ním súhlasíš? No a čo môžem proti otcovi? Mm. Teda súhlasíš. To nie je pravda, Juanito. Nesúhlasím, ale musím poslúchnuť. Taký je zákon. Nemôžem sa vzoprieť. Nerúbiš ma, Muleta. Míliš sa, Juanito. Ľubím ťa viac, ako som ti kedy ukázal. Ale nemôžem zradiť toho, čo ma od malička vychováva. Matka zomrela pri mojom príchode na svet. Otec sa už neoženil, Sám ma vychovával. Od prvého dňa. Nemôžem, to. Ani tak sa ťa nevzdá, muleta. Budem tu obchádzať, kým si nohy nezoderiem. Budem ťa chrániť. Chrániť? Pred čím, pred kým. Nemám nikoho, Juanito. Nikto sa o mňa neuchádza. Niedma pred kým chrániť, ty môj hrdina. Pred Torom. A čo máte všetci s tým bíkom? Otec stavia ohradu, horalom sa trasú kolená. Vy ste chlapi, alebo čo? Podceňuješ nebezpečenstvo, múleta. Už som taká, iná nebudem. nevychádzaj z dvora. Ešte aj a... ty, Juanito? Spikli ste sa proti mne? Alebo takto sa chceš vľúdiť do ocovej priazne? Proti mne? Ale to potom nerátaj so mnou, Juanito. To To teda nie. Zaprisahám ťa, muleta. Maj rozum. S nikým som sa nespriahol. Len sa bojím o teba. Ty si ho nevidela, muleta. Ja, hej. Videl som, čo ho je schopný. To naozaj nie je obyčajný byk. Vravel si, že sa proti nemu treba postaviť. Treba. Ale nie s červenou sukňou. Tak už dosť. Už ťa nebudem počúvať, Juanito. Odíď. Možno máme viac odvahy, ako vy všetci dohromady. Tvárite sa, ako by vám srdce padlo do noávic. Trasú sa vám kolená. Ja sa nezľaknem. Choď. Prosím ťa, choď už. A budem si robiť, čo ja chcem. Rozumieš? Taká tichá noc. Ani šum vetra ne? Za nepohne Všetko akoby zmeravelo v nemom úžase. Také ticho tu nebýva. Ako pred búrkou. Ako by všetko, na čo si čakalo. Nemo so zatajeným Nebolo aj vtedy také ticho? Kedy? Vtedy, starý otec, keď sa stalo to, o čom nechceš rozprávať. Týka sa to aj mňa. Keď mi nechceš... Viac ako sa nás dáš. Tak potom. Mám právo. Máš. Pravda, že máš. Vždy som sa bál tejto chvíli. Vedel som, že príde. A predsa som sa jej bál. Vedel som, že jedného dňa sa ma na to opýtaš. A ja ti budem musieť porozprávať celú pravdu. Tak si sadni a počúvaj. asi rok, keď sa znova zjavil toro rok. Dlhé roky nebolo o ňom chyrovať. V ten rok išiel korok na odbyt ako nikdy predtým. Celé rodiny chodili do lesa na korkovú kôru. A vtedy sa zjavil to Najprv len zďaleka obcházalo okolie. Potom sa krok začal zmenšovať. Ľudia sa vyľakali prestali chodiť do hory. No keď sa nič nestalo a Toro sa pár dní neukázal, vyšli sme z chalúb a vtedy udrel. Namieril si to rovno k tvojej matke. Postavil som sa mu s mačetou do cesty, zahnal som sa. On len naklonil hlavu na bok a mačeta zadrnčala na zlatom rohu. Hrozne sa rozúril, z nos mu vyšľahli plamene a viac som nevidela nič. Ani Lauru viac nikto nevidel. Zabijem ho. Mamička moja. Pri tvojej pamiatke prisahám, že ho zabijem. Počasie ťa otec zobral a odišiel s tebou do sveta. Nikdy viac sa tu neukázal. A mamu nehľadal? Šiel si nohy zodrať. Nedúfal, že ju nájde živú, ale chcel ju aspoň dôstojne pochovať. Schodil všetky rokliny. Pýtal sa po všetkých chatačiach všetko márne. Po mesiaci sa vzdal. Teraz už čomu rozumiem. Čomu rozumieš? Otec sa tam dolu vydával za potulného idalga Mňa zapísal do šermiárskej školy. Spolu s ostatnými mladými idalgami som sa priúčal ovládať kort. Teraz viem, čo tým sledoval. Bol to odkaz. Prozba. Príkaz pomstiť vás, teba, mamu a jeho. Nesnaž sa ma zadržať. Je to moje poslanie. Nezadržal by si ma. Viem. Tam hore, na Stolovej hore, keď sme zazreli tora po prvý raz, pýtal si sa na mu na jej šaty. Aj... Mama mala vtedy Červené šaty. Mala. Ha. potom by som mal ísť kam k mlinu. Kde je muleta? Tam bude aj toro. Aj mne sa tak vidí, ale daj si pozor, Juanito. Toro je najnebezpečnejší vtedy, keď nevieš, kde je. Zautočí nečakane a nezadržiteľne. Na to daj pozor, vnúčik. Mám priateľa, ten ma upozorní, kolibríka. Už mi raz pomohol. Pomôže mi znova. Verím mu. Už druhý večer stojíš pri okne a hľadíš do temravy. Zas je tam? Tam. Zakázal som, musím chodiť. Ani raz nepodyšiel bližšie. Stojí tam na stráni, ako vytesaný z kameňa. Ani nepodíde, ani sa neozve. Len stojí. Naschvál, dráždi. Koho? Možno teba, možno mňa. To sa musí skončiť. Ani raz som mu nezakývala. Ani raz som sa mu neozvala. Nevie, že stojím pri okne. Tak čo ti záleží na tom, kde ponocuje? znervózňuje ma. Nemôžem zaspať, keď viem, že je tam, že tam stojí a díva sa sem. A keď viem, že ty Stojíš pri okne. Prečo si mu zakázal chodiť sem? Vždy prišiel a odišiel. Teraz tam stojí. Ani neprichádza, ani neodchádza. Muleta, dieťa moje, veď ja to všetko robím len kvôli tebe. Ak vám nezabránim, naveky zostaneš v týchto prekliatých vrchoch. Sú to nádherné vrchy. Neviem, či by som inde vedela žiť som sa narodila, otec. Tu leží mama. Prečo tak utekáš z týchto končín? Prečo, otec? Pretože poznáma iné kraje. Bohatšie, krajšie, bezpečnejšie. Nemôže byť krajšie miesto na svete. Tam, kde sa človek narodí, tam je najkrajšie. Ja, ja som sa tu nenarodil. Ale ja áno už je neskoro treba spať bež už od toho okna a do postele a tamten dúfam, že natrafí na toho bíka TORO, Toro! Toro! to počuješ? nie nič nepočujem ľudia zazreli Tora ďaleko je to veľmi ďaleko preto nepočuješ mne to pošepol vetrík. Prináša volanie o pomoc. Prináša výstrahu, varovanie. A mne nádej. Už som sa bál, že otiahol navždy. Možno je to varovanie aj pre teba, Juanito. Daj si pozor. Poletím mu naproti. Lepšie je mať ho na očiach. Daj pozor na seba, Juanito, sú aj iné nebezpečenstvá ako Toro. Aké? Počkaj, Kolibrík. Teraz nemôžeš odletieť Dopoveď, keď si začal. Čo si ty myslel? Uvažuj, Juanito. Porozmýšľaj. Eh, Kolibrík, Kolibrík, ty vieš potešiť človeka. Tak sa konečne zjavil. Nastane čas účtovania by už Nie. To je pritichý šramot. Zakradajúce sa kroky. Druhé. Tretie. Ďakujem, Kolibrík. Už som pochopil. Tak čo? I Vylezte na svetlo. Koľko vás je? Dvaja? Traja? Čo? Ja ti? V osmi ste. Pozor, pozor, odspúr na ňoho. Aj ty, Alvaro. Á, Pozor! Tu máš, tu, máš, tu máš Čo si to urobil? Prečo toho okna? Pýtam sa, prečo si to urobil? Prečo si, urobil? Prečo si, urobil? Prečo si prikázal sluhom... Prečo napadli, Juanita? Povedal som, choď od toho okna, nerozumieš, muleta. Daj mi pokoj, pusť ma. Doteraz som si ťa vážila. Milovala som ťa. Bola som hrdá na svojho otca. Čo si to urobil? Ako teraz budeme žiť? Viem, čo robím. Aj keď mi teraz nadávaš, raz mi poďakuješ. Prosím ťa, odstúp od toho okna. Nenúď ma k súrovosti. Choď si láhnu. Tam sa už aj tak všetko skončilo. Teraz ťa tu nechám a neopováš sa výjsť z izby. Ak ma tu zamkneš, zmárnim sa. Chcem ísť k nemu. Chcem vidieť, čo ste s ním porobili. Treba mu pomôcť, otec. Nemôžeme ho takto nechať. Tu zostaneš. Nič ma tu neudrží. Dal si na okná mreže. Na všetky okná som ich dal. Postavil si ohradu okolo dvora. Ale nič ma neudrží, počuješ? Nič ma nezastaví. Čím viac prekážok nastaviaš, tým silnejšia bude moja láska. Zabijem ho. Ale tým zabiješ aj mňa. Sama pôjdem Torovi naproti. Muleta! Daj mi pokoj! Otec! Otec, nerob to! nezamikaj. Toró! Vôdra z Daj náš, drž mu iš! No, s níma! Za ohradu, rýchlo, rýchlo! No, mož mi s níma! Donko se káza, rýchlo! Zatúrte pravru! Nechajte ma! Donko se, Donko se! No! Toro, Toro je tu! A Juanito? Tu zviazaný! A nošte rozkáza, je tu je, tu je! Tu, tu, tu, vymože! Nechajte ma! Juanito! Muleta! Muleta, späť! Juanito, kde si? Juanito! Muleta, Toro! Juanito! Bož, ja vním, muleta zasapil mu rekajcie temuet. Chuva jak napí naňho. Pošmuleča! Pošito! Zaslepila ťa tužba po bohatstve Don Chosé. Chránil ti céru a ty si ho dal zavrie do pivnice. Teraz tu sedíš, hlavu v dlaniach, tomu lete nepomôže. Mali by sme sa vybrať do hor. Hľadať. Ach, vieš, že je to zbytočné. Ja idem. Teraz mám o dôvod viac. Horali, počúvajte ma. Tu pred vami odkladám do prachu svoj klobuk. Nedám si ho na hlavu dovtedy, kým neskoncujem torom Na tejto zemi pre nás dvoch miesta Buď padne on alebo ja a... ak sa nevrátim pochovajte miesto mňa, môj klobuk mesiac uplynul prešli sme stovky in kolibrík všetko márne pomulete ani stopy počkaj Musím si odpočínuť. Vydrž ešte chvíľu, Juanita. Tam vpravo je prameň Ordune. Oddychneš si, osviežiš sa, vydrž, huanita. Orduňa preteká mnohými roklinami. Možno bude niečo vedieť o mulete, o torovi. Posedíme, popočúvame. Ešte chvíľočku a sme tam. To je nádhera. <laughs> Aha, studená. Kolibrík, poď si spláchnuť prach cesty. Poď, človek sa cíti ako znovu zrodený. <laughs> Človeku je hej, ale mne by perie premoklo. Len <laughs> sa ty osviežuj koľko ticho. A oddychni si, chuhaný Ja dám pozor, aby nás nič nepekvapilo. Aha, to je krása. <laughs> Povedz mi, kolibri, ako je možné, že v toľkej nádhere vládne toľká zloba? Pretože zloba prináša nešťastie, a nešťastie je opakom šťastia. A jedno bez druhého by si ani nerozoznal. Natiahni sa, oddychuj. Ako počúvam, čaká nás ďaleká cesta. Čo? To ti pošepla Orduňa? Ona. Šepká mi Že rieka je zakliata Vo svojom prameni Rozumieš tomu Juanito? Hm, nie veľmi, Že každá kliatba Má svoj začiatok A svoj koniec Ani tomu nerozumiem A tomu to. Že čo z mora vzýšlo Do mora sa riekami vracia Tomu rozumieš? Každá rieka vo vrchoch pramení a svoju púť končí v mori. A Horduňa, v hádankách si šumíš. Počkaj, počkaj, počkaj, Kolibrík. Oda, mi svita. Čo ešte šumí? Že kto chce poznať svoj osud, nech ho pri pramení hľadá. To je ono. Už rozumiem, Kolibrík. Už tom rozumiem. Ďakujem ti, múdra riečka. Ďakujem, Morduňa. Kolibrík, horsa na cestu. Tak preca? A mm -hmm. kam? Veď sme už všetko presnorili. K moru. Tam vznikla kliatba. Neptunová dcera Virchena zakliala svojho milého a ten sa čias ako hrozný bík povrchoch tula. Tam treba hľadať riešenie. Len ona nám môže pomôcť. Ideme. Víš, ako je to ďaleko? Nie takej dialky, čo by ma nalekala. A ty? Keď ťa leď unaví, sadne si mi na plece a odnesiem ťa. Ďakujeme, Orduňa Virchina! Virchina! Už tretí deň sedíš na brhu a kričíš na more. A more sa hnevá. Búri. VIRCHENA! Nepočuješ, čo ti vravím, Juanito? Musí sa ukázať. VIRCHENA! Koho tak zúpaľo voláš? Dobrý človek. Hm. VIRCHENU. VIRCHENU? Vír... Hádam len nie. Nech nám je Boh mora milostivý. Jeho dcéru Virchenu. Práve tu. Uvrhla kliatbu na naše hory. A tak sa jej chcem spýtať, prečo majú ľudia v horách trpieť. Virchena! Tu darmo vyvolávaš. Tu sa jej nedovoláš. A kde? Kde sa jej môžem dovolať? Tam. Na šírom mori ak máš dosť odvahy. No opred ťa varujem. Tam, kde sa zjaví virchena, rozpúta sa búrka nad búrky. Veľa lodí leží na dne mora len preto, že jej skrížili cestu. Rozmysli si, kým je čas. Potrebujem ju. Musím sa s ňou stretnúť. Svojou nerozvážnosťou uvrhla do nešťastia ľudí z vrchov. Naše ženy hinú. Všetci žijú v strachu a neistote. Musí to napraviť. A, to je potom iná vec. Počiči antičon. Ak sa vrátiš, uviaž ho tam, moto to bralo. A, a ak sa nevrátim, budeš mať škodu. A, o to sa ty nestrachuj. Len sadaj a šťastne vybav, čo si, si zaumienil. Vieš veslovať? No, učil som sa. Kým prekonáš príliv zapracuješ si. A nezabudni. Uviažo tamto oto bralo. Dovidenia. A ďakujem. Kolibrík. Kolibrík. Kde si? Len veslými. Ťahaj Juanito. Lebo ťa príliv u o skaly. O mňa sa nestrachuj, som vysoko. Sem more nedosiahne. Ťahaj. Ťahaj! Zdolali sme to, Kolibrík. Už môžeš zosadnúť. Tak, odpočím si. Nepáči sa mi to, Juanito. Kam nás poslal ten rybár? Zem už takmer nevidieť. Nedolečím nazad, Juanito. Priveziem ťa, Kolibrík. Až na samý breh. Teraz len seď a počúvaj, o čom sa zhovárajú vlnky. O nás si rozprávajú. Už priniesli správu o nás virchene. A čo ona na to? Vydala sa na cestu. Veľmi sa hnevá, Juanito. A zem už nevidieť. Ani trošičku. Už je to tu Drž sa chuanito Chuanito Tam letíš Kolibrík Kolibrík neopúšťaj ma Do výšin. Musím sa chrániť pred vodou Budem s tebou Budem tu Juanito. Drž sa chlapče Kolibrík Zle je chuanito Blíži sa búrka Zmoknem To je môj koniec Spúšť sa dolu Schovám ťa pod košelu! Tak, tak, uchránim ťa. Uchránim ťa, viete môj. Alebo zhynieme spolu. Vírchená! Vírchená! Vesluj. Vesluj, Juanito. Lebo zahynieme. Za sprava. Pozor, vlna! Virchina! Kde si ukáž sa? Viem, že Tak sa ukáž! Kto ma to vyrušuje? Kto sa opovažuje vyvolávať moje meno? Ten, ktorému si ublížila. A utiš to, more! Takto sa nedá pokojne zhovárať. Už je to dobre? No, teraz je to už lepšie. Tak rýchlo. Čo máš na srdci? Môj čas uplynie a potom beda každému, kto je v mojej blízkosti. Poslala si nám dohvor Tora. Zaslúžil si to. A čím sme si to zaslúžili my? Kradne nám naše dievčatá a country, si v horách. Celý kraj žije v strachu a neistote. Musíš to napraviť, virchena. A ty si kto, vec. Pred rokmi mi to rozmárnil matku. Teraz uniesol moje dievča moju lásku. Preto som tu. Chcem vypátrať, v čom vezí kliadba. Aby som s ním mohol bojovať. Tak ty si Juanito. Ten, čo ľubí mu letu poznáť poznáš muletu? Tak potom vieš... Viem. A viem aj to, čo ty nevieš. Muleta žije. A verí, že ju prídeš vyslobodiť. Ale, ale ako? Ako a kde? Poviem ti ako. A poviem ti aj kde. Pod košele schovávaš kolibríka. Ukáž mi ho. No, Zamočila by si ho. Jeho jemné pierka neznášajú vodu. Len ho podrž v dlani. Tá... tvoja láska prešla do jeho srdiečka. Kolibrik privedie k Torovi. A ešte čo si ti prezradím. Toro je už obyčajný bík. Silný, nebezpečný, ale... Ako to? Sám som videl, ako mu znozdier šľahali plamene. Zlatými rohami váľal brala. Niet už zlatých rohov ani plameňov. Sám rozhodol o svojom osude. Porušil zákony kliatby. Zaľúbil sa. Do mulety. A ja mu neodpustím. Oteraz sa musí spolíhať len na svoju silu. A premôcť ho môže každý, kto je silnejší. Zapamätaj si, to. Láska hory prenáša ale rovnako môže aj zabiť. Ak dnes pomáham tvojej láske, zabíjam svoju ohrdnutú. A teraz, obráčom, môj čas sa naplnil. Vietor ťa odnesie až k brehu. A kordomier na miechu, lopatky. Ďakujem. Virchená! Tie šaty... Stále nosíš červené šaty? Neďakuj. Nevieš, či nezahynieš. Viac ti pomôcť nemôžem. Osud horalov i mulety je len v tvojich rukách. <hým> a šaty? To sú šupiny a rubíny! <hým> Kam ma to vedie, školy brík? Neviem. Sem ma to nesie. Veď to je stolová hora. Ona. A tam na kraji. Toro a muleta. Opatrne, Juanito. Daj pozor. Vietor veje smerom k nim. Nevidíš niekde jazminový krík? Prerazí môj pach. A nezacítim, a kým sa nedostanem k nemu. Tam vľavo je jeden. A teraz opatrne. Nech ťa muleta nezačuje. Ja. Neskoro. Obracia sa. Juanito! Bež Juanito, ujdi, milí. To rozmeravého. Ako by odhadoval vzdialenosť k Juanitovi. Potom sa s hrozným revom vrhol na muletu. Muleta! Muleta, Pozor! Muleta odskočila stranou a Toroš vyhol rohom do prázdna. Opäť sa zahnal na dievčinu v purpurovo-červených šatách, ale tá opäť uskočila, akoby tancovala flamenko. Krúžila okolo býka a nebadane ho lákala na kraj priepasti. Chlapec priskočil k býkovi a bodol ho do boku. To rozreval. Zahnal sa po chlapcovi. A začal sa zápas na život na smrť. Chuany to! Hory sa triasli od strašného revu zvieraťa. Zem lietala spod kopít. Kort vyšťal vzduchom. Napokon bík pozbieral všetku silu a vyrazil do mohutného útoku. Rozbehol sa proti chlapcovi. Ten stojí ako socha. A potom v tej najtesnejšej blízkosti švihne rukou a kort sa až porukoveď zabodne medzi lopatky zvieraťa. Toro sa v behu zarazí, potom kľakne na kolená a prevalí sa nabok. Juanito. Muleta. Milá. A vysoko nad nimi trilkuje maličký kolibrí, Hory spievajú. A vy? Až sa raz dostanete na koridu, tak si spomente, že palička s červeným súknom, ktorou toreádor dráždi bíka, sa volá muleta. A keď uvidíte, že Toreador položil klobúk do stredu arény, spomente si na klobúk vo dvore Mlina, na príbeh odvážnej dievčiny v červených šatách a šľachetného chlapca. Veď na ich počest sa v Španielsku dodnes usporadúvajú býčie zápasy, lebo Muleta a Juanito sa tak veľmi ľúbili, že premohli aj samotné peko.